Здравейте и добре дошли в подкаста на Прохождане в вярата. Подкаст, който е към сайта apostolus.bg. Тези от вас, които следите YouTube канала, знаете, че е микс между видео и аудио. Време време, както днес, в обедната ни почивка. С чиста съвест, се казва, мога да използвам времето си, за каквото пожелая и едно от нещата, за които, които искам да споделя с всички вас, които следите моите материали, е въпроса за е, месианското движение. Е, е, искам да говоря за това, понеже последните няколко години аз поне правя своите си част, така да се каже, в това голямо начинание, а именно възстановяването на разбирането за автентичната библейска истина. Истината на Бог такава каквато беше предадена от Бог на избрания народ и чрез месия на неговите апостоли и чрез тях на останалия свят. Повече от ясно е, че автентичното послание, така както е било предадено, е било загубено, било е смесено през вековете с всякакви имперски религии, наричащи се християнство и можем само да сме благодарни, че през, през вековете по някакъв начин до нас е стигнала. Стигнали се писанията, например, това е, може би, чудо. Стигнали се писанията, стигат до нас включително а, велики открития, както Например, свитъците от мъртво море, за които си заслужава да се говори много и се надявам да говоря много за бъдеще. Но, както всяка истина, която е била забравена, загубена или наранена, може би да се каже, изкривена през вековете, смесена с всякакви човешки интерпретации, идеи, така и Божията истина предадена първо, както знаеме, на Моисей, чрез Тора, след това потвърдена от пророците и чрез избрания народ предадена а, до цялото човечество, за всички нас. Тази истина, която а, Месия получава и която предаде на своите апостоли да предадат останалия свят, може да бъде възстановена и трябва да бъде възстановена. Трябва да бъде възстановено правилното разбиране за това какво именно представляваше тази истина. С други думи, никой от нас не би трябвало да е заинтересован и никой не от нас не би трябвало да иска да се окаже между хората, които просто механично повтарят някакви неща, механично говорят някакви. Папагалски говорят някакви неща, които се водят за библейски, нали? всички ние би трябвало да искаме да стигнем до автентичното разбиране на учението на Ишила, Исус. Но това не е лесно. Трябва да сме благодарни за усилията на много, много, много хора, които са работали в тази насока. Най-вече на така наречената Иерусалимска школа от богослови, но и не само. И разбира се, месианското движение. Месианското движение, аз не съм авторитет да говоря по въпросите на месианското служение, е, движение, но съм бил повлиян от него, така че като един от хората, които е бил повлиян от него през годините, може би е напълно в на нещата и аз да имам какво да кажа за това. Една от първите неща, които ми повлия беше връзката с а, а, трудно, на български се преведе, The Jewish New Testament. А, на български казваме еврейския, което технически преведено е Hebrew на английски, когато на английски се използва думата Hebrew, би трябвало да се преведе като еврейски. Когато се използва думата Jewish, трябва да се преведе технически на български юдейски. Думата юдейски или юдаизъм или юдейна още повече е обременена, защото юда искариотски в християнския свят това име и тази, тази персонаж, разбира се, са обременени. И те по някакъв начин представляват и а, проблемът, който по принцип има в християнския свят с непознаването на юдейската вяра. И като цяло темата е противоречива до ден днешен. Така че това са трудни неща, за които да се говори и не помага да си траеме. Не помага да си траеме. Всеки, който смята, че има някаква доза на интерес, и нещо, което да кажа, трябва да го каже. Трябва да се сложи на масата това, което има да се каже, въпросите, които има да се зададат, за да стигнем до някакво по-добро място на разбиране на тези, тази трудна материя. И така, the Jewish New Testament, еврейският Нов Завет или юдейският Нов Завет, както ви харесва повече, на Дейвид Стърн беше една голяма крачка в това, да се възстанови възприемането по-правилното и по-акуратното и по-автентичното възприемане, пак ще кажа, на библейската истина. Хора, които се интересуват от невронауките, знаят много добре, и от лингвистика знаят много добре, че начинът по който възприемаме нещата, оформя самото ни разбиране за нещата. Оформя в нас а, модели на мислене, които са дълбоко закодирани в съзнанието на човека и които работят без значение дали ги осъзнаваме или не. И когато се сблъска за първ път с uh, The Jewish New Testament, юдейският нов завет на Дейвид Стърн, ми направи се дълбоко впечатление това, че четяйки Евангелията и Новия Завет от християнските преводи. А, историята звучи по един начин, но когато започнеш да я четеш и езикът, който се ползва, е по-близко до това, който е бил по това време. Например, дали ще бъде да се каже Талмидим вместо ученици, после да се обясни какво е правил равина по това време. Исус бива наричан равин многократно от различни хора и включително неговите ученици. Тоест той е бил Равин. Добре, какво означава Равин? Сега трябва да разбереме. Какво са правили тези последователи на Равина? Трябва да разбереме ние. Не разберем ли тези неща? Няма да разберем правилно. Контекста няма да разберем и текста. А текст без контекст е предтекст. И така много хора взимат стихове от библията и ги от контекст и създават цели доктрини, цели движения, цели деноминации. После отиваш в текста Разглеждаш го в неговия контекст и разбираш, че цялото това нещо е една манипулация, често пъти, едно объркване. Нали? И така, месианското движение доста е помогнало в тази, тази насока, в смисъл такъв да подаде сигнал на институционалното. Мейнстрим християнство, най-вече протестантското такова, само в по-малка степен католическото и православното, основно протестантския свят е бил а, така да се каже, облъчен от това послание. Но месианското движение е подало един недвусмислен ясен сигнал към световното християнство и този сигнал може да бъде обяснен последния начин. Хей, ние... Виждаме нещо не наред с това, а, учител, а, месия, равин, който е евреин и който е юдейен и който говори и получава други юдей в, в земята на Израел, а изцяло в, в еврейски контекст, това е правилният контекст да се разбере неговото учение. И това е правилният начин да се разбере вярата. Какво правиме ние да позволяваме а, римски, гръцки, т.е. римски, като казвам, имам предвид латински, защото латинският превод на Ервлин Блаженниц за хиляда години е, е неоспорими авторитет за това как да се четат писанията. А, така че, когато казвам римски, имам предвид латинизацията на вярата. Римско-гръцки някакви парадигми, смесването на обичаи, които са нямали нищо общо и култура, която нямала нищо общо с еврейската. И в край на краищата се получава една салата, в най-добрия случай, от смесвания на, на култури, които после се представят като едва ли не на вярата, които нямат нищо общо с учението на вярата. И Месианският свят е подал ясен сигнал. Ето ни тук сме, а, растеме, а, ние, ние, ние искаме да се върнеме към правилното разбиране на вярата, а, ли ще бъде правилното празнуване на правилните празници, не желаем да чуеме за Иштар, не желаем да чуем за, за, за някакви рождества, Христои, които за стотици години не са били празнувани въобще в християнския свят. Тоест, вече от десетилетия месианското движение подава сигнал. Нещо не е наред. Нещо трябва да се промени. Има основания за това. Библейско е. Какво правим по този въпрос? И <същи> месианското движение е допринесло и то също има своите си проблеми. Ще използвам думите на уважаван от мен Равин, който така беше казва, 90% от месианските църкви нали, са малко като култове. Един вид такъв странни общества, нали? които говорят правнати неща, говорят за езика на промяната, искат тая промяна, но всичко се извършва на едно доста такова първосигнално ниво. Така че а, трябва да се отца на приноса на месианското движение, трябва да също да се знае, че има и много изкривявания, много разбранене до неща и трябва да има по-голям разговор. Трябва да има по обширен разговор а месианското движение няма монопол, протестантите нямат монопол, католиците нямат монопол, православните нямат монопол, Божията истина е Божията истина. Божия Месия е Божия Месия. Той е един и същи. За юдеи и за неюдеи. Това, което е получавал, е записано и то трябва да бъде тълкувано и разбрано в контекста на това което той разбира като контекст, а не което ние налагаме на този текст. Месианското движение помага в това, че подава сигнал към световното християнство, че нещо има да се случва в тая сфера. Не помага когато изпада в крайности. Но това не е причина да ги демонизираме. Така че има много да се говори по тези въпроси и това е част от разговора. Благодаря ви, че следите Моите материали, Следайте ни в YouTube, Telegram. Не мога да препоръчам Facebook по никакъв начин, но и там публикувам неща, докато можем, като ни забранят напълно, тогава няма да можем. Междувременно следете канала ни Apostolos в Telegram и до скоро.